Máté evangéliumában vagyunk. 22. fejezet körül legutóbb a Mert magyarázta nekünk a 22. fejezet elejének a dolgait, ami rendkívül izgalmas volt, nagyon érdekes a számomra. Gondolom, hogy nektek is. Innen, okay? Jó. Ma pedig tovább lépünk, és a nagy, az úgynevezett nagy parancsolatról lesz szó, ami rendkívül fontos nekünk, mert az az Isten, akitől származunk, aki minket teremtett, és a körülöttünk lévő dolgokat, Őnek irányítanak most egy kérdést, hogy mi a legfontosabb az embernek, mi a legfontosabb parancsolat. Úgyhogy emiatt úgy döntöttem, hogy nem is veszünk sok igével viszont amit veszünk, azt jól átgondoljuk. Mert ez mindannyiunknak nagyon fontos. Úgyhogy imádkozom röviden. Atyám, kérlek, hogy szólj hozzánk, szólíts meg minket. Tegye képessé minket, hogy halljuk azt meg. Ámen. Akkor felolvasom az alapigénket. Máté 22. 34-től 40-ig. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította,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 és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szerest fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény, és a proféták. Ide nyújtanád nekem, ami a szék alatt van, azt a kis tartályt. Köszönöm. Oké. Okay. Ismeritek ezt? Igen, motorolaj. Miért hoztam ide ezt? Majdnem el is felejtettem. Sokan járunk autóval, van akinek van valami fűnyírója otthon, vagy kávédarálója, és ezeket a dolgokat tudjuk jól, bizonyos cégnél legyártották. Kisebb, nagyobb alkatrészekből az egyszerűbbeket, valószínűleg egy kávédarálót kevesebb, egy autót úgy tudom több mint 7000 alkatrészből. És miután legy legyártották, kibocsátották, megveszi valaki, és ugye felmerül a kérdés, hogy mit csinálunk vele, hogy tartson, kell valamit vele tenni, vagy, vagy ez csak megy, és kimegy a világból, vagy, vagy valami és kiadnak hozzá egy kis könyvet, egy szervizkönyvet, meg egy könyvet, amiben le vannak írva az alapvető dolgok. És hogyha valaki nagyon érdeklődik, akkor vehet hozzá egy vastag könyvet a könyvesboltban, jó pénzért, több tízezer forintért, amiben aztán az egész apró részletek, még a kisebb csavarok is benne vannak. De ezek az apró részletek nem érdekelnek mindenkit. Viszont ami fontos mindenkinek, aki ilyen dolgot használ, azok a legfontosabb, alapvető kötelezettségek, vagy ö, ajánlott dolgok, amit be kell tartani ahhoz, hogy ez a szerkezet jól működjön, és hosszú távon működjön. Ne csak hazaérjen vele az ember, hanem hosszú éveken át szolgáljon. Minekünk is van például egy elég ö, relatív öreg autónk, 12 éves, és... Ö, annak a füzetnek, ami benne van, amit az autóban tartok egyébként, föl akartam hozni, de elfelejtettem, hogyha össze kellene foglalni a lényegét, és ezt kérdeztem már a szervizben, a szakemberektől is, akkor nekem annyit mondanának, hogy mi a nagy parancsolat, mi a legfontosabb, akkor ez két dolog. Tudja valaki, hogy mi? Vagy tippel valaki, hogy mi? Olacsere. Olacsere. Az egyik, hogy az olajszint, az mindig, van egy, aki látott már valószínűleg a fiúk, biztosan, de lányok is többnyire láttak, hogy néha az ember előre megy, kinyitja a motorháztetőt, kivéve aminek hátul van, kiúzol egy ilyen pálcát, és az alján van egy két jelölés, egy maximum, meg egy minimum szint, hogy mennyi olajnak kell benne lennie. És amikor a szervizbe megyek, akkor erre általában figyelmeztetnek, hogy ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Még az olajcserénél is fontosabb, hogy az olajszint mindig megfelelő legyen. Vannak itt köztünk gépészmérnökök, akik tudják, hogy ez pontosan miért van. Én csak tudom, hogy ennek így kell lennie. Ez az egyik legfontosabb, hogy az olaj, nem, a legfontosabb, a nagy dolog, hogy az olaj mindig megfelelő szintet elérjen. Mert különben a motor tönkre megy, elkezd szárazon futni, elkezdenek az alkatrészek jobban kopni, és olyan kár keletke, keletkezhet benne, ami nem, vagy nagyon nehezen helyrehozható csak óriási költségekkel. És a másik, ami hasonlatos ehhez, az pedig az olaj csere. Ez az olaj összegyűjt szennyeződéseket, a szűrő is eltömődik, van egy olajszűrő, és ennek a szűrőnek és az olajnak a cseréje bizonyos időszakonként, amit a gyártó előírt, meg kell, hogy történjen. Sokan azt mondják, hogy jobb, hogyha még hamarabb cseréljük, hogy tiszta legyen, és mindenképpen jól működjön ez a motor. Ez a, ez a két fő dolog van. Nemrégiben vásároltunk egy fűnyírót is, és volt hozzá egy vastag könyv, több nyelven, gyorsan átszaladtam, átfutottam, és azt látom, hogy két fontos dolgot emelnek ki benne. Az olaj. Még rá is raktak egy a magára a gépre, hogy akár hányszor elindítod a fűnyírót, minden alkalommal ellenőrizd előtte az olajszintet. Minden alkalommal. Gondoltam, milyen butaság. Biztos az amerikaiaknak írták rá, vagy valami ők szoktak mindent kikötni, hogy nehogy beperelje őket valaki. Minden alkalommal. De aztán elgondolkodtam, hogy igen, de viszont, hogyha hisz, hiány, hiányzik belőle az olaj, és úgy ö, használom, akkor tönkre fog menni. És a második dolog, amit írtak, ami hasonlatos ehhez, hogy öt üzemóra után már is cseréljek olajat benne. Öt üzemóra után. Milyen butaság gondoltam, milyen gyorsan olajat cseréljek. De aztán elgondolkodtam, hogyha a gyártó előírta, akkor valószínűleg ennek oka van. Mellesleg az autónk több mint 400 ezer kilométert futott már, és amikor megvásároltam, használtam vettük néhány éve, akkor a gazdája egy lelkiismeretes ember volt, és azt mondta, hogy nézd, ebben 300 ezer kilométer van, nem árulok zsákba a macskát, de ezt szervizeltük rendesen. Pak, pak, pak, benne vannak a pecsétek, azt mondja, itt a telefonszám, ez az emberhez jártunk, fölhivatott, hogyha akarod. És ez tetszett nekem, ez az egyenes beszéd. És valóban így volt, gondosan volt szervizelve. Olajcsere, olaj és egyéb dolgok, amit kellett benne cserélni. És ezért is van, hogy a földet már, hogyha körbe ment volna a föld, körül, már tízszer megkerül, megkerülte volna ez az autó. És állítólag van benne legalább még egyszer ennyi, hogyha, vigyázok rá, van neki olaja, van neki olajcseréje, és minden más, ami szükséges. Ennyit a műszaki dolgokról. De ezt egy példának hoztam fel, mert nekünk is van egy teremtünk. Nekünk is van egy alkotónk, aki jól tudja, hogy mire van szükségünk. És... Röviden belenézhetnék, nem, bocsánat, egy dolog, amit szerettem volna kiemelni a Metnek a legutóbbi prédikációjából, vagy tanításából, ami engem nagyon megfogott. És ez itt van, ugyanennek a fejezetnek egy, egy kicsit korábbi részén, a 19-es és 21-es versben rejlik. Mutassatok nekem egy adópénzt. Jézust faggatták, hogy kell-e adót fizetni a császárnak. Szabad-e, így mondták, szabad-e adót fizetni a császárnak? Talán emlékeztek sokan erre. Mutassatok nekem egy adópénzt, azt mondta Jézus. Azok odavitték neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép, és ez a felirat a pénzen. A császáré felelték. Jézus erre kijelentette, Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. És mert mondott valamit, amire én soha nem gondoltam, de abszolút összeállt a kép, és nagyon megáldott ez a, ez a kép, hogy itt általában a pénzre gondolunk, és, és, és erre a kérdéskörre, amit konkrétan Jézustól kérdeztek. De a Matt kiemelte azt, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy a császárnak, ami a császári, hanem azt is mondja mellesleg, de lehet, hogy főképpen, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Otthon találtam, nem otthon, hanem az interneten, találtam néhány képet arról a Dénáról, arról a, a pénzérméről, ami akkor használatos volt. és Szerettem volna kivetíteni, de sajnos erre már nem volt lehetőség, mert későn érkeztünk, és kicsit bonyolult a rendszerben. Ezért idehoztam csak egy ezrest ami teljesen más nyilván, mint ami pénzérme volt akkor. Azért hoztam ezt ide, mert ezen is van egy fej. És a azt emelte, ki, azt emelte ki a múltkor, hogy ezen a pénzen volt valakinek a képe, és egy felirat, ami szintén arról, arról a valakiről szólt aki azért a pénzért felelős volt, aki azt a pénzt kiadta, vagy kiadatta, verette, és valamilyen ö, formában hozzá tartozott ez mind, még akkor is, hogyha másnak a zsebébe volt. És hogyha ő úgy döntött, hogy ezt bevonjuk mind, és másik pénz nem lesz, akkor megtehette. És arra világított rám, mert, és ez az, ami nekem nagyon tetszett, hogy mi nekünk, mi rajtunk, és van egy arckép, mi rajtunk is van egy felirat, ami nem a miénk, de a miénk is. Isten által, aki minket teremtett. És szeretném röviden megnézni veletek a teremtésünket, és néhány igével, hogyha benne vagytok. Alapkérdés ez a számunkra. Honnan jövünk? Ki teremtett minket? Ezért is van ennyire támadva az iskoláinkban, a tudományban. Próbálnak mindenféle elméleteket fölhozni, ahelyett, amit a Bibliában találunk, és ami teljesen logikus. És valójában azokhoz az elméletekhez, hogy elhiggyük, sokkal nagyobb hitre van szükség, mint arra, hogy van egy értelmes, tervező, hatalmas valaki, aki megtervezte, hogy hogy működjön ez, hogy forogjanak a napraforgók nap után, meg minden más, ami körülöttünk van. Mozasnak az első könyve, első fejezet 26-os verstől olvasom. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra. A képmásunkra. Hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és minden ami, a csúszik, minden, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé. Isten megáldotta őket. Továbbugrok egy kicsit, 31. vers, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Tudjuk az előzményeit, Isten megteremtette az eget, a földet, a fényt, a világosságot, a vizet, a növényeket, az állatokat. Azt mondta, ez mind jó. Utána megteremtette az embert, azt mondta, ez igen jó. Aztán adott neki néhány nagyon fontos dolgot. Néhány nagyon fontos utasítást. Még egy dolog. Azután megformált az Úristen az embert a földporából, és életet lehelt Élet leheletét lehelte orrába. A lehelet is tőle jön, ami bennünk van a lélek. Erről később még szó lesz ma. Így lett az ember élő lényjé. Aztán hova helyezte őt? Az Édenbe. Az Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott. Később aztán azt mondta, hogy ez parancsolta az Úr Isten az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásán, tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És aztán tudjuk, hogy mi lett. A sátán megtámadta ezt a bizalmi kapcsolatot az ember és Isten között. És kísértette az embert, kérdőre vonta, amit Isten mondott. És a harmadik fejezetben látjuk, hogy a kígyó ravaszabolt minden, minden mezei állatnál, amelyet az Isten alkotott, ezt kérdezte az, kérdezte az asszonytól. Csak ugyan ezt mondta az Isten? Hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? ködesít és kérdezi, hogy tényleg el akar mindent venni tőled az Isten? És aztán, ugye megy a vita, megy a csábítás, és azt mondja, de hogy haltok meg? Megkérdőjelezi, és megtámadja, amit Isten állított. És a hatodik versben látjuk végül, hogy az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Nem akarom itt folytatni, tudjuk, hogy mi történt, és hogy ezek után mi is ebbe a lázadó helyzetben, lázadó helyzetben születünk, minekünk is ez az automatikus, és látjuk azt a törekvést, hogy Isten szeretné ezt helyreállítani. Látjuk végig az Ószövetségben, ilyen látjuk Jézus életében, és most itt vagyunk, és Jézussal találkozhatunk az igén keresztül, is, néhány nappal keresztrefeszítése előtt. És nyilván a fő téma és a szövegkörnyezet az itt az, hogy próbára teszik, vitatják, Jézus mindig válaszol nekik bölcsen, okosan válaszol nekik, van, hogy kérdéssel, van, hogy válasszal, és elnémítja őket. Először elnémította a szadduceusokat, akik azt tartották, hogy nincs is feltámadás, nincs is következő élet. Ugye ők már nem kérdeztek tőle semmit, és ekkor látjuk, hogy jöttek a farizeusok. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat a köré gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben. És újra ugye kísérteni akarják Jézust, de ez nekünk egy hatalmas lehetőség. Mert Jézus itt elmondta Izraelnek, és áttételesen elmondta nekünk, hogy mi a legfontosabb. Mi a szíve lelke, mi a gyökere, mi a legfontosabb része. Mit szeretne Isten tőlünk? És Jézus a nagy szeretetével együtt elmondja neki, és elmondja nekünk, hogy mi a legfontosabb. Ki ez az ember, aki jön hozzá? Ki ez a törvénytudó? Ez a törvénytudó, ez a törvénynek egy szakembere, egy szakértője. A zsidók fogták a tíz parancsolatot, és továbbfejlesztették. Mint ha nem lett volna elég jó, és túlbonyolították, nagyon elbonyolították, és létrehoztak 613 törvényt a tíz parancsolat alapján, és annak egy csomó apró részletét, ami szinte megbénította az embereket, mert lehetetlen volt, nem betart ö, lehetetlen volt betartani. És a következő fejezetben fogjuk ennek látni a részleteit. Azt mondja, hogy súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják de maguk az újjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Ezt mondta a farizeusokra. Azokra, akik közül egy most jött, a törvénynek egy szakembere, és megkérdezte tőle, hogy na, mi a legfontosabb. Nem csak itt szerepel ez, hanem szerepel például a Márk evangéliumában is. Család. Itt egy kicsit bővebben van, és azért innen is felolvasom. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az úrat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Itt még az erőt is hozzáteszi a három másikhoz, amit a Mátében olvasunk, illetve azt mondja, hogy halljad, Izrael. Mit tudunk -e erről a... Erről az idézetről, erről a mondatról, elhangzott ez már az Ószövetségben is, vagy ez csak egy összefoglaló, amit az Új Szövetségben látunk, a Tíz Parancsolat alapján? Mit gondoltok? Én azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen összefoglaló. És ahogy elkezdtem tanulmányozni, és olyan boldog vagyok, hogy ezt megtehettem, rájöttem, hogy ez nem így van. Hanem már az Ószövetségben is, a Tíz Parancsolat után, Nézzük végig. Az öt Mózes, a Mózes ötödik könyvének a hatodik fejezetében megjelenik ez így, ahogy van. Ötödik Mózes, hat, négy, től kezdem olvasni. Hald meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből teljes lelkedből és teljes erődből. Ez így konkrétan le volt írva Izrael népének. Na ki ez, a, ki ez az Izrael? Kik ezek? Ki az Izrael? Valaki segítse? Ki volt az Izrael, akinek ez akkor, ez akkor íródott? És Mózes, akinek elébe adta ezt, ezt a törvényt. Így van. Istennek a népe. És mi történt ezzel az izrael -el? Ezek tudtak már Isten szeretetéről, vagy munkájáról az ő életükben? Vagy, vagy még ez csak az első zsengéje volt ennek. Tudtak róla? Mióta nevezték őket Izraelnek? Mit jelent ez a név? Ugye Jákobbal, Izrael atyával történik meg az, hogy... Az élete derekán, jó, jó derekán, miután sok tekervényes útja volt, és megtévesztett másokat, birkózik ugye Isten angyalával, és utána kapja ezt a nevet, hogy én te neved mostantól Izrael. És ö, nem teljesen egyértelmű, hogy mit jelent ez a név, ö, több ö, verziója is létezik, mert a szavakat, hogyha egymásnak rakjuk, egymás mellé tesszük, nem teljesen egyértelmű a jelentése. De jelentheti azt, hogy Isten, Istennel uralkodó, Isten, Istennel harcoló, ezt gondolják legtöbben talán, vagy Ist Istennel győzedelmeskedő. Vagy Isten által uralt, ami számomra a legérthetőbb, a legvalószínűbb. A Greg így magyarázta még tizenvalány éve, amikor egyszer erről tanított. Isten által uralt. Egy biztos, hogy ott volt egy nagy változás Jákob életében, és utána Isten által uralt volt, és Isten által áldott volt az élete. De ezek az emberek, Izrael népe, jó ideig szenvedett Egyiptomban, talán emlékeztek. kényszer kényszermunkán szenvedtek, és siránkoztak, hogy milyen keser, keserű sorsuk van, és kiáltottak az Úrhoz, hogy kihozza őket. Ekkor az Úr elhívta mózes de nem akart egyedül menni, aztán elhívta mellé Áront, és kijöttek ebből a szolgaságból, kihozta őket hatalmas csodákon keresztül táplálta őket, vezette őket a pusztában, és megmutatta nekik a hatalmas szeretetét. És ő nekik mondja ezt, hogy mit kell tenniük. Ugye itt például a Mózes 5. könyvének 8. fejezetében olvassuk, hogy emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva, és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben megtartod-e parancsolatait. Sanyargatott, éheztetett, de azután mannával táplált. És a végén ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott, és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Istennek mindig is ez volt a célja, hogy jót tegyen velünk. Úgyhogy ez volt az Izrael, akinek ez először íródott. És kik vagyunk mi? Mi is Isten népe vagyunk. Mi is Izrael vagyunk. Úgyhogy Isten szól hozzánk, hald meg, ó, Izrael! Halld meg, ó, Isten embere! Hald meg, mi a legfontosabb. Ezért gondoltam, hogy kicsit le kell lassítanunk itt, megértenünk, hogy mit akar mondani. Az Úr nekünk, Isten gyermeke, hald meg, mi a legfontosabb parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Vegyük ezeket sorra. Mi a szív? És nem fogjuk ezt részletesen venni, de mégis érdekes megnézni ezeknek a szavaknak a jelentését. Az eredeti szó itt a kardia, kardiológiára remélem nem kell mennünk, de néha kell. A szívnek a működése a belsője az embernek, a mindene, a vágyai az ember belsője. A lélek az mi? A következő ennek, a, ennek az, itt az eredeti szó, ami használatos, a psziché, pszichológia, a léleknek a tanulmánya. Tudjátok, mit jelent eredetileg? Lélegzetet. Az a lélegzet, és ezért mondtam, az Úr lehet az órunkba Ő a belénk az életet. Tőle jön nem csak a szív, nem csak a fizikai élet, a lélegzet, a lélek, ami bennünk van, tőle jön. Ezért fontos, hogy meg tudjuk hogy kell viszonyulnunk? Mi a legfontosabb neki? Az elme, dianója szó a görögben, ez a gondolkodás, értelem, szó szerint átgondolása a dolgoknak, a ráció, hogy hogyan gondolkodunk dolgokról. És a Márkevangéliumában, ami szerepel, de itt nem, ez az erő, ez az ihusz kifejezés, ami az erőre vagy a képességeinkre utal. Ugye tudjuk azt, hogy az ember egy borzasztó, komplex, bonyolult lény, és ilyen módon egyedülálló is a teremtésben. Nem csak egy másik állat. A Matt is beszélt erről a múltkor, és nyilvánvaló, hogy óriási különbségek vannak, bár hasonlóságok is vannak, de óriási különbség van az ember, és a többi teremtett lény között. Ami elsősorban az, hogy bár bizonyos állatoknak van lelke, a kutyák fejezhetnek ki érzelmeket, valószínűleg néhányan vagytok, akik szeretitek a kutyákat, lehet, hogy van egy kutyád, és tudsz kapcsolatot teremteni vele, és egy nagyon kedves társ lehet, de a kutyák nem jönnek össze imádkozni, vagy Bibliát tanulmányozni, vagy Istent keresni. Ez a legegyedülállóbb Istenben, hogy nekünk van egy olyan részünk, ami arra van teremtve, hogy kapcsolatban legyen az ő teremtőjével. És a lelkünk az ige szerint örökké él. Nem halunk meg, hanem örök életünk van. Vagy Istennel, végső soron, vagy pedig nélküle. Mit jelent ez, hogy szeretni, szeretni Istent? Mit jelent ez a szó, hogy szeretni? Több kifejezést használ erre is a Biblia. A két fő kifejezés, amit használ, az az agapeo, mint ige, vagy az agapé szeretet, amit biztos ismertek sokan, az Istennek például a feltétlen szeretetéről beszél felénk. Ami nem egy olyan szeretet, amit valami kivált, egy valaki nagyon aranyos, vagy kedves, vagy szeretetre méltó, hanem egy attól függetlenül egy döntésen alapuló szeretet. Egy hatalmas, feltétlen szeretet. Aztán van egy másik kifejezés, a fileo, az pedig egy kedvelés, egy, egy, egy szeretete valaminek, ami, ami szeretetre méltó, amihez vonzódunk. És itt, az itt használatos kifejezés az az agapeo. Szeresd ezzel a feltétlen döntésen alapuló szeretettel az a te Istenedet, aki egy. És a második parancsolat, folytassuk közben, ez az első és a nagy parancsolat, a második hasonló ehhez. szerest fele barátodat, mint magadat. Ki ez a felebarát? Tudjátok azt? Segít nektek ez a szó, hogy felebarát? Nem nagyon használjuk az életben, ugye a gyülekezeten kívül, nem? Tessék? Is, igen, ellenség is. És még ki? Igen, jól mondod. Mindenki, aki, aki embertársunk. Ez a felebarát, ezt nem nagyon értem, mert jó felebarát, félig ellenség, igen, az is. De az eredeti szó, amit használatos, az a plession, nem francia szó, de úgy hangzik egy kicsit, plession, ami a pelos, pelasz szóból jön, ami azt jelenti, hogy közel. Az ember, aki közel van hozzá, aki mellette él, Izrael abban az időben, amikor ezt ö, íródott, akkor táborokban élt, városokban élt, nem pedig szanaszét mezőkön. És így az emberek, akik mellettünk vannak, a másik ember. Szeresd a másik embert, mint magadat. Ez a másik parancsolat. Na most, mennyire tudunk mi parancsszóra szeretni? Képzeljétek el, hogy mondjuk a férj azt mondja a feleségének, hogy kedvesem, szeress engem. És a feleség azt mondja, Értettem, szeretlek. Ez nem megy így, ugye? Nem megy így ez a szeretet. Például, tegnap történt velünk valami, a, vannak ezek a négykerekű bicikli járművek, amiket helyenként lehet szép tájakon bérelni, Tatán, ahol mi lakunk, például lehet ilyet bérelni, és a tó körül szoktak vele szaladgálni társaságok, főleg nyáron. De a kislányom, a nagyobbik lányom megemlítette nekem, hogy mennyire tetszik ez neki, és szeretné egyszer kipróbálni. Ez a múlt héten volt, és tegnap sportolás közben összefutottam a srácsal, aki viszi ezt a bérlőhelyet, és eszemított, jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha elmennénk délután, próbálunk időben felkelni, és elmegyünk a lányokkal, a feleségemmel, kibérlünk egy ilyet, fölpattanunk, és megyünk egy jó kört vele. És mindenki boldog lesz, szuper lesz az egész. Úgyhogy meg is beszéltük Dórával, el is mentünk, és kibéreltünk egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzük, És viszont valahogy kezdtek rosszul alakulni a dolgok. Az elején nagy kérdés volt, hogy az Esztert, aki egy borzasztó akaratos teremtmény, a másfél éves lányom, hova fogjuk ültetni? Van babaülés, de föl kell szerelni. Erőre vagy hátra nézzen. Hát mondom, hátrafele néz, az nem lesz jó. Biztosan, hogy neki nem lesz jó. Végül abban maradtunk, hogy a Dóra fogja fogni. Egy kicsit már ott összeszólalkoztunk a, a feleségemmel, mert ő úgy érezte, hogy nem figyelek oda, én kicsit türelmetlen voltam, hogy akkor hogy fogunk ülni. Na mindegy, végül elindultunk, irány a Tó, most már minden szuper lesz. És nem volt szuper. <gül> Bocsánat, egyre rosszabb volt az egész. A a kislányom, aki nagyon akaratos, egyszerűen nem tudta elfogadni, hogy ő nem a kormánynál ül. És egy kormány volt. De aki kormányozott, az én voltam, akinek erősen kellett tekerni is, hogy az egész haladjon. Úgyhogy közben rámentünk egy ilyen földutas részre, a feleségem fél, hogy fölborulunk, és az Eszter egyre jobban sikított, nem sikított, üvöltött. Néhány szót ismer, és ezért, ez is az oka a néha, néha a frusztrációjának, hogy körülbelül 5-6 szót ismer még csak. Ezek közül anya, apa a leghasználatosabbak. De ezeket ezerszer tudja egymás után mondani, és olyan hangerővel, hogy az egész statai tópart haj. Végül kikeveredtünk a, a tópartra, és mindig reméltem, hogy jobb lesz a helyzet, és nem lett jobb. Csak rosszabb lett. Van ezen a, ezen a szerkezeten egy kis duda, egy ilyen kis levegős duda, de nem, nem volt rá szükségünk. Eszter volt a sziréna, sziréna szerepét játszotta. Úgy volt, hogy én így tekertem kormányoztam, Tele volt a tó, nagyon jó idő volt, tele volt a sétány emberekkel. Nem volt baj az úttal. Nyílt előttünk az út szépen, mindenki állt, hadd menjenek! Én álmom az volt, hogy a boldog emhőcsalád elmegy, mint egy bizonyságot téve, <gül> talán összefutunk ismerősökkel is. júj, És egyre rosszabb volt. Úgyhogy az érzések, amik előtt belőlem, az nem az Istennek a szeretete volt, hanem a teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből utáltam az egész helyzetet. De tényleg. És... A fele barátaim felé is elég rossz érzelmek törtek föl. Úgyhogy így megbántottam a dorát is, némileg, mert türelmetlen voltam. Végül megtettünk egy költ, visszavittük, beállítottuk a helyére, de ez számomra egy nagyon rossz élmény volt. És ezt azért mondom el, mert nem, nem megy ez nekünk sokszor. Sokszor megy, néha nem megy. Ez a szeretet dolog, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Talán veletek is fordult egy hasonló. Úgy érzékeltem. De, de nehezen megy ez nekünk ez a, ez a szeretet. Még akkor is, hogyha hívők vagyunk. Még akkor is, ha jó szándékkal, tiszta szívvel, jó szándékkal mentünk oda. És nem sikerült. De főleg nekem nem, azt hiszem, a családból. És aztán hazamentünk. Aztán feloldottunk, bocsánatot kértünk egymástól, bocsánatot nyertünk, és az esti imádságnál, amikor lefeküdtek a lányok, akkor kérdeztem tőlük, hogy, hogy jó volt a biciklizés? Jó volt ez a, ez a túrázás? És Lídia mondta, igen, apa, szuper volt! Kérdezem az Esztert, Eszter, jó volt a biciklizés a tóparton Jó? Mert ő így fejezi ki. Kérdeztem a Dórát is, jó volt? Jó volt, apa, jó volt, jól mondom, akkor én is, nekem is jó volt. <gül> és a vége jó volt, de megtapasztaltuk ezt a kinkeserves élményét annak, hogy nem megy ez a szeretet, nem megy sokszor, és ez nehéz, ez elbukunk ebben a dologban, amikor úgy adódnak a körülmények. És ezért hozom föl azt, hogy hála Istennek, mi nem vagyunk már a törvény alatt. Ez a fő törvény. Nekünk. De igazából nem nekünk. Hanem ezt mikor mondta Jézus? Ezt még a kereszthalála előtt mondta. Igaz, az Új Szövetségben van leírva, de valójában ezt, ha szigorúan veszük, ez még az ószövetség. Szövetség. Persze fontos nekünk ez a törvény. Nagyon fontos, mert látjuk Isten szívét, látjuk, hogy mire kell törekednünk, mire alapozhatjuk a, az életünket, a gondolatmenetünket, mi a legfontosabb Istennek, de ugyanakkor nem vagyunk a törvény alatt. És néhány igeverset szeretnék gyorsan felolvasni erről. kolossé 2.13-tól. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Jézus azt mondta itt, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. És néhány nappal később Jézus függött a kereszten. És a mi Adós levelünk, hogy nem tudtuk ezt teljesíteni. Az ő rajta volt. Megbocsátotta az összes bűnünket. A Galácia beliekhez írt levélben végig azt olvassuk, hogy Pál figyelmezteti az otthoniakat, hogy nem igazul meg egy ember se törvény cselekedeteiből. Kegyelemben vagytok. Ne legyetek olyan bolondok, hogy visszamentek, és iga alá vetitek magatokat, és újra a törvény alapján akartok megfelelni. Világos az egész új szövetségben, hogy megbocsátottak a bűneink, és szabadok vagyunk. azt írja a rómaiakhoz, nincsen már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellenek, akik a Krisztusi Jézusban vannak. Ő benne vagyunk, mint ezek a könyvjelzők itt a könyvben. Jézusban vagyunk, biztonságban. Az ő szentek vagyunk, és fethetetlenek. Úgyhogy ez egy jó érzés. Nem megy tökéletesen. Ámen. Nem megy tökéletesen. János első levele 4-10-19. János első levele 4-10. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. 19. vers. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. De jó ezt hallani. Az ő szeretete intézte ezt az egészet, és most szerethetjük őt. Feltámasztott minket, attal lelkét belénk, hogy szerethetjük őt. Megmutatta nekünk a szeretetét. Hatalmas módon. És így vagyunk képesek ezt a törvényt is, ezt is betölteni, és őt szeretni mindenben. Hadd tegyek fel egy kérdést nektek. Amikor legutóbb depressziósak voltatok esetleg, vagy mondjuk így régebben így mondtuk, rossz kedvűek, szomorúak, akkor kifelől aggódtál? Kinek a jóléte felől, kinek az élete felől gondolkodtál? Ki körül forogtak a gondolataid? Valaki válaszolna erre a kérdésre? Igen? Szóval nem az éhező afrikaiak, vagy ilyesmi. Vagy a világ béke. <gül> Igen. Saját magunk felől gondolkodtunk. De a Biblia azt mondja, hogy szeressük az Urat, az Istenünket. Ez a design, Ő tervezte, ő tudja, hogy hogy működik jól. Gondoljátok, hogy Istennek arra van szüksége, hogy ezeket a kis katonákat maga felé fordítsa, mint a Némely politikus mostanában, nem akarok neveket mondani, de kiállnak és, és próbálnak híveket gyűjteni, hogy megdöntsék a rendszert. Politikai hozzátartozás nélkül mondom, csak hogy nem erről van szó. Isten nagyon jól el van önmagában. Neki nincs szüksége ránk. Nekünk van borzasztóan szüksége őrá. És amikor ezt a szabályt, vagy ezt a törvényszerűséget figyelembe vesszük, és átadjuk magunkat, és szeretjük őt mindenünkből, akkor esnek a helyére a dolgok. Akkor lesz békességünk, nyugalmunk, akkor áll minden a helyére. Nekünk fontos ez. Nem elsősorban neki. Persze ezt támadta a sátán, már teremtés után ezt a rendet, hogy mi nekünk Istent kell szeretni, nekünk jó, hogyha Isten szeretjük, megkérdőjelezte. És sikerült el is buktatni az embert. És támadja most is. A az írt leveleiben Pál ír ilyen dolgokat, például az 1 Timótaus 6-ban. Itt remérem, mindjárt megtalárom. Timóteus 6. 5-től olvasom. 5. verstől. Ezek megbomlott elméjű és igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, meg csapdába. Sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Miért hoztam ezt fel? Mert van egy tendencia, még a gyülekezetem belül is, vagy az egyházon belül is, hogy ez a kereszténység mi körülünk forog. Mi vagyunk a legfontosabbak benne. Hogyha Istennek én megparancsolom, hogy, hogy szerezzen nekem, vagy adjon nekem valamit, akkor neki ez kötelessége végrehajtani, hogyha jól manipulálom az ige alapján. Hiszen megígérte. És le tudom hívni, meg tudom szerezni, amire nekem szükségem van. Csak ki kell mondani, csak elég nagy hittel kell kimondani. És ez egy borzasztó, veszélyes tanítás, és látjuk, hogy ellenem egy a Biblia tanításának. Hogy ma is... A sátán támadja ezt, és nem beszélve persze, a, akik nem hisznek, ott ez egy természetes dolog. Ki körül forog mindenkinek az élete? Maga körül. Borzasztó önzőek vagyunk ebben az elesett állapotunkban. Nem is tudom, hány, hány milliárd ember van már a Földön. Több mint 6 milliárd, de lehet, hogy már valaki tudja esetleg, hogy most mennyi körül járunk? Rengetegen vagyunk. Kilenc? Kira... Mennyi? Hét? Hét. Hét. De nagyon gyorsan növekszik a népesség. Mégis az egyik legnagyobb probléma a magány. Egyedül vagyunk. Egyedül érezzük magunkat. Pedig többen vagyunk, mint valaha. Önzőek vagyunk. Magunkkal foglalkozunk, nem másokkal. Kettő Timóteus 3, Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szer szentségtelenek, szeretetlenek, kér kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, írja Timóteusnak Pál. Egyre inkább így lesz ez. A második része a parancsolatnak, amit olvastunk, pedig az volt, hogy szerest felebarátodat, mint magadat. Ez is ugyanúgy az Ószövetségben megtalálható. Most nem megyünk részleteiben bele, mert nagyon elhúzódna az ige. De beszéltünk arra, hogy az embertársunk, a felebarátunk, szeressük őt, mint magunkat. Hogyan? És azt mondja Jézus, hogy hasonlatos ez, hasonló az elsőhöz. Olaj, olaj. Ugye hogyan szeretjük Istent? Hogyan mutatjuk meg? A napi életünkben, hogy Isten szeretjük. Istennek nem sok mindenre van szüksége tőlünk konkrétan, ugye? De akik körülöttünk vannak, igen. És Isten azt mondta, hogy szeressük azokat, akik körülöttünk vannak. Ne rójuk föl nekik a rosszat. Mégis megnézzük. Röviden. Mózes harmadik könyve, 19. fejezet, 18-as vers. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a néphez, népethez tartozókkal szemben. Szerest felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az úr. Ezt mondja konkrétan az ószövetségben. Egyébként érdekes a szövegkörnyezetét is elolvasni, ha valakinek van ideje. Nagyon jó olvasmány. Érdekes, hogy azt mondja, hogy szerest fel a felebarátodat, barátodat, szerest az embertársadat, mint magadat. És van egy másik téves eszme, ami körbe megy még a kereszténységen belül is, ami arról szól, hogy szeressük magunkat, hogy az én képünk milyen azzal foglalkozik. És sokat merít a pszichológiából, aminek egy része lehet, hogy hasznos a számunkra, de egy nagy része pedig haszontalan a világi pszichológiából. És sehol nem látjuk a Bibliában azt, hogy arra bátorítanak minket, hogy szeressük magunkat, hogy kényeztessük magunkat, mert te megérdemled, szólnak a reklámok. Ez egy emberi dolog. Viszont a Biblia alapul veszi, hogy ez így van. Azt mondja, hogy szeresd a másikat, szeresd az embertársadat, mint magadat. Mindenki szereti magát. Lehet, hogy valaki azt mondja közülünk, hogy nem, én utálom magamat, mert utálom, hogy olyan béna vagyok, utálom, hogy olyan dagat vagyok. De valójában, hogyha belegondolunk, ha valaki ezt gondolja, akkor nem utálja magát. Mert ha igazán utálná magát, akkor örülne, hogy dagat. Nem. Utálom magamat, hogy utálom, hogy ilyen vagyok, mert szeretem magamat, csak magammal foglalkozok, csak magam körül forog a gondolatmenetem. Egy régi gógotás illusztráció, kelvőri cseplős illusztráció, hogyha készülne egy csoportkép, most itt rólunk, innen az iskolaépület előtt, meg lenne a fénykép, kezedbe fognád, kit néznél meg először, hogy hogy néz ki rajta? Anyósodad? Vagy a testvéred? Magadat keresnéd. És hogy rossz lenne rólad az a kép, akkor azt mondanád, hogy ez nem jó. Nézzük a másikat. El kell pusztítani ezt a képet. Senki meg ne lássa. Nehogy ez kerüljön az internetes oldalra. Magunkat szeretjük. Erre esett bűnös állapotunkban ezt örököltük. Magunkkal foglalkozunk. Nem mással. És el lehet tévedni ezen az úton, hogyha Elkezdünk válkálni abban, hogy mi miért történt a mi életünkben. Miért vannak negatív tendenciák, negatív gondolataink. Miért uh, küzdünk bizonyos dolgokkal. És a pszichoanalízis segít nekünk abban, a pszichológia, keresztény pszichológusok segíthetnek nekünk abban, hogy kiderüljön, hogy az apám nem jó bánt velem sok évvel ezelőtt, vagy sok évtizeddel ezelőtt, vagy az anyukám elutasított, vagy túl nagy terhet raktak rám, és ezért van az, hogy én félek, szorongok, vagy nem merek valamivel megbirkózni, nem merek nekifutni, és lehet, hogy így van. Lehet, hogy így van. De a pszichológia, a pszichoterápia soha nem fog segíteni abban, hogy ezen lépjünk, hanem van nekünk egy teremtőnk, van nekünk egy Jézusunk, egy megváltónk, aki az ő vérét adta. Hogy magára vegy a mi bűneinket, a mi bajainkat, és nekünk adja az ő teljes életét. Azt a bizonyos örök életet. Az az ő élete. Azt mi kaptuk? Ajándékba tőle. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor eljön az ideje annak, hogy meg kell húzni egy vonalat, és azt mondani, hogy veszem minden, ami volt, ahogyan Pál mondta. Előre nézni, és az ő életéből, az ő erejéből, még akkor is, hogyha küzdelmes, akkor ő felé menni, ő belőle meríteni, és szeretni őt teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, teljes erőből, és azt mondani, hogy ami az enyém, ami volt, az nincs. Te belőled merítek. Téged szeretlek, és elhiszem, amit te mondasz rólam. És mit mond az ige rólunk? A régiek elmúltak. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt. Erre kell figyelnünk. Körül, hogyha Különben pedig elveszhetünk ebben a spirálban. Amikor magunk körül forog a gondolat, és magunk körül forog az élet, és csak azon gondolkodunk, hogy mi miért van, mi miért van rosszul, és közben tárt karokkal vár minket Isten a mennyben, amikor ez már nem lesz, nem lesz sírás, nem lesz szomorúság, és itt tökéletes helyen vár ránk, és mi pedig itt vesztegetjük az időnket azzal, hogy azon gondolkodunk, hogy mi volt régen. Ez nem helyes nekünk, nem segít nekünk. És nehéz, megnehezíthetjük nagyon az életünket ezzel. Az, hogy szeretjük őt, azt is jelenti, hogy elhisszük azt, bízunk benne és elfogadjuk azt, amit ő mond volunk, aki ennyire szeretett bennünket. Nem tudom, hogy ti hogy álltok a ti életetekben. De Isten előtt nyitott könyv az életünk. Amikor Jézus találkozott Péterrel, azt mondta neki, hogy megmondta neki, hogy te kinek a fia vagy, és azt mondta, hogy te kéfás leszel, Péter leszel. Így mutatkozott be neki. Nem azt mondta, hogy én Jézus vagyok, hanem megmondta neki, hogy ő ki. És így találkozott velünk is. Tudja pontosan, hogy mi kik vagyunk, tudja, hogy mivel küzdünk, Átlátja az életünket. Amikor ö, legutóbb a szervízbe vittem az autót, akkor ö, megcsinálták rajta aztán néhány dolgot, megcsinálták az olajcserét, és a, azt mondta a munkafelvevő, aki egyébként egy nagyon ö, szimpatikus srác, nagyon ö, jól dolgozik, hogy egy dologra nagyon fel akarja hívni a figyelmemet, hogy egy kicsit kevés volt az olaj a motorban, és ez nagyon-nagyon fontos ezeknél az autóknál, mert elkezdte nekem magyarázni, hogy mi mehet tönkre, és az mibe kerül, illetve tönkre teheti az egész motort. És azért én egyből elkezdtem mondani, hogy igen, tudtam, hogy olaj cserére jövök, ezért hagytam egy kicsit alas, hogy nem hiányzott belőle, és, és ez nagyon fontos. Nem szabad így hagyni. Azért vetettem ezt föl, mert uh, nekünk most uh, meg kell vizsgálni magunkat, saját életünket, hogy a döntéseinkben, amit, amit hozunk minden nap, kisebbeket, nagyobbakat, Mit tekintünk fő irányjelvnek? Kire nézünk? Csak magunkra? Csak önző módon azt nézzük, hogy nekünk mi a jó? Vagy pedig szeretjük az urat, Ami Istenünket teljes elménkből, teljes lelkünkből, teljes szívünkből, és azt keresjük, hogy az ő személyben mi lenne a jó. És tekintjük a fele barátainkat, a Körülöttünk lévő embereket, családunkat, házastársunkat, gyerekeinket, távolabbi rokonainkat, kollégáinkat. Mire gondolunk, amikor döntéseket hozunk? Ezt szeretném, hogy megvizsgáljuk ma, átgondolva ezeket a dolgokat, ahogyan majd úrvacsorát veszünk. És az elmúlt időben, az elmúlt években talán, az elmúlt hetekben volt-e valami, olyan hely, ahol tudjuk, hogy kisiklott ez a dolog, rossz irányba ment, rosszul döntöttünk, nem vettük figyelembe Istenet, nem vettük figyelembe a, az embertársainkat, nem volt bennünk ez a szeretet megfelődik, és esetleg rossz döntés hoztunk. Igen, Isten megbocsátotta ezt a döntést biztosan, a bűneinket mind megbocsátotta, hogyha rossz döntés volt, azt is. De azt is mondja Pál, hogy ne tévelyegjetek. Amit az ember vet, azt fogja aratni, hogyha rossz döntést hozunk, annak következménye lesz. Néha Isten megteszi, hogy a kegyelméből kifolyóan nem ér minket ennek a hatása. De általános szabályként igen, ér minket a hatása. Sőt, nem csak minket, hanem aki körülöttünk vannak azokat is. Családunkat, a gyerekeinket, a szüleinket, az ismerősünket, hatással van rájuk a mi döntésünk. Azt mondja Pál, ne Amit vetünk, azt aratunk. A Golgotában különösen fontos ezt, ezt hangsúlyozni, mert nagyon sokat beszélünk Isten kegyelméről, ami jó. Csak ő miatt, csak az ő kegyelme miatt lehet életünk, állhatunk itt, ülhetünk itt. De a Biblia azt is mondja, hogy amit vetünk, azt aratunk. Úgyhogy kérlek, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Hogy fut az a motor? Van-e elég olaj, van -e elég kenés benne? Hoztunk-e valami rossz döntést? Szárazon fut-e a gép? Tönkremenésben van-e a dolog? Vissza kell esetleg mennünk egy döntést átgondolni, Hogyha lehet még Isten kegyelméből esetleg visszakozni, bocsánatot kérni, rendezni. Ti tudjátok, hogy mi van a ti életetekben. Vizsgáljuk meg magunkat. Ki ért, Hogy Isten boldog legyen? Hogy ő a legfontosabb nekünk? Nem. Hogy helyreálljon minden. Békességünk legyen. Örömünk legyen. Az, amit Isten eltervezett nekünk. Az teljes mértékben birtokoljuk. Ezt ő eltervezte nekünk, nekünk ajándékozta, hogy megáldjon bennünket. Ő táplálta pusztában Mannával, amelyet nem ismertetek. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Úrvacsorát fogunk venni, ami arra való, hogy emlékezzünk Jézusnak halálára és feltámadására. Azt mondta, hogy tegyük ezt az ő emlékezetére, úgyhogy ha hiszel, és rendben van, az életed